וידיעת הנביאים, ודעת חכמי המשנה וחכמי התלמוד ז"ל, היא ידיעת הוראות אותיות השם המפורש, וידיעת הוראות, הוראות אותיות השם המפורש, שהם כוללים ארבע אותיות ההלאמה. פה אנחנו נכנסים לדיון שמופיע הרבה אצלנו הוא חושב שזה הבצורה שלו בה"א והיא שהשם המפורש שאנחנו מכירים, הוא לא השם המפורש האמיתי. אצלנו זה ארבע אותיות, יו"ד, הו"ד, הו"ד, הו"ד, לא נכון. השם המפורש האמיתי זה א', ה', ו', דבר כזה לא נמצא לא במקרא ולא בתלמוד. זה נכון, אלה שתי הכיתות, הכיתות הראשונות לא מכירות את הדבר הזה. מה זה... היו שואלים אותו, תגיד, על מה אתה מדבר? לא כתוב בשום מקום. ‫הוא אומר, נכון, זה שם שהוא עולם, ‫הוא נסתר. ‫מה שאנחנו מכירים זה השם המפורש, ‫נכון? ‫אבל הוא אומר, אבל זה השם, ‫לא המפורש, זה השם הנסתר. ‫עכשיו, למה, מה, מה לאותיות העלמה? ‫האותיות א' ו-ה' ו-י' בעברית, שלא קוראים אותן, נניח. ‫כותבים רצה, ‫ה' בסוף לא מוקדמים אותה. מצה. א' בסוף לא מבטאים את זה. גם יו"ת בסוף לא מבטאים. מבטאים את ה... נניח רציתי. אנחנו לא מבטאים את היו"ת. מבטאים את החינוק וגם ו'. אלה חצי תנועות, חצי יצורים שלא מבטאים. מבטאים למעשה את הניקוד שלהם, אבל לא את האותיות האלה. בגדול כל זה ההעלמה, הם נעלמים. אבל הם נעלמים, וככה אומרים בדקדוק. זה הביטוי הזה, אותיות העלמה, פיתוי שמופיע בספרות הדקדוק ביניהם. ומדקדקים, קוראים לזה העלמה, נסתר, זה, הוא לא המציא בזה, שום דבר. אבל זה עניין דקדוקי. כל התגלות גדולה מתחילה בגילוי שלא מפרש. כך קרה למשה רבינו. כשרבינו אמר, מי אתה בכלל? מי, מי מדבר איתי? כשהוא אותי עכשיו לבני ישראל, <שמע> ההתגלות למשה רבינו, ההתגלות החשובה ביותר, היא אהיה. ככה זה התחיל, וככה אהיה שלח אותו. כמו שאברהם אבינו התגלה השם שרי. ‫אז הוא אומר, למשיח, ‫התגלה גם כן שם חדש. ‫אז קודם הוא היה עונה את זה, ‫מה זאת אומרת? ‫זה הגילוי. ‫האל מגלה את עצמו ‫בצורה יותר מתקדמת עם הזמן. ‫עכשיו, משה רבינו ‫הוא לא סתם דוגמה של זה, ‫של התגלות. ‫הוא התגלות של משיח. משה רבנו הוא משיח, הוא הלך ואושיע את העם היהודי והשם קשור למהלך של התגלות אבל גם של ישועה ככה הוא אומר, גם המשיח הוא יהיה כמו משה רבנו הוא יזכה להתגלות של שם מפורש אבל מיד אני אסביר יותר מזה, הוא קודם הוא היה עונה את זה, זה לא סתם אני אומר ככה ‫הוא היה מצטט, מה שבולעפיה ‫מצטט מדי פעם, ‫כגואל ראשון, גואל אחרון. ‫זה ביטוי שמופיע בדלמוד. ‫אבל שם המשמעות היא אחרת. ‫אבל הבסיס הוא ‫שהמשיח יהיה כמו משה רבינו. יוציא אותנו מהגלות. ‫אבל אבולעפיה רוצה להדגיש משהו אחר. ‫הוא רוצה להדגיש שהוא יביא ‫שם מפורש יותר מתקדם. מאשר משה רבינו. לא, זו אמירה לא פשוטה. כי בימי הביניים, יותר מאשר קודם, משה היה ההתגלות הגבוהה ביותר. אין יותר מזה. אבולאפי לא מקבל את זה. הוא אומר, המשיח יהיה יותר ממשה רבינו. הוא אומר את זה בכל מיני צורות, ככה, בזהירות, אבל מה שאבולאפי אומר, הוא אומר, בוא ניקח את שני השמות הידועים ביותר. השם ‫בין דעת אותיות, מה ישר? ‫פעמיים האות ה', נכון? ‫אין היגיון. ‫למה בדבר כל כך זה יש חזרה? ‫ניקח את השם ה' יהיה. פעם פעמיים ה'. ‫למה? ‫אז מה אבולעפיה אומר? ‫בשני השמות האלה מסתתר שם שלישי, ‫שאין חזרה על הייצורים. ‫אבל הוא לוקח בחשבון ‫את שני השמות האחרים, ‫זה שם על ואיבר. ‫אז זה מה שהוא רוצה להגיד פה, <שמע> ‫שלמעשה זה שם אחר, ‫אבל לא לגמרי חדש, ‫אבל ודאי לא זה. ‫עכשיו, זה לא חידוש כל כך ענק, ‫כמו שאבולפייה חושב שזה קרה לו, ‫מיד אני אספר לכם איך זה נגד, ‫כי דיונים על האותיות האלה, בין בדקדוק, כמו שאמרתי, בין במתמטיקה, שאני אסביר מייד, אה? זה נמצא לפניו איזה להרבה אנשים, לא הרבה, אבל כמה וכמה אנשים. נניח אברהם אבן עזרא, שהוא הכיר אותו מצוין, אבו אז הוא, יש לו דיון ארוך על האותיות א', ה' ו-י'. מה הדבר המשותף לכל האותיות האלה? א', זה אחד בליבוע, זה אחד. ה', חמישה בריבוע, עשרים וחמש, ה' בסוף, ו' בריבוע, שלושים ושש, ו' בסוף, י' בריבוע, מאה ועשר. אז אבן עזרא אומר שלמעשה יש פה סוד. הוא לא אומר שזה השם המפורש, אבל הוא לא אומר, אלו אותיות מיוחדות מבחינה מתמטית, שהריבוע שלהם נגמר בזה עצמו, וזה לא תמצא בשום, בשום מספר אחר. ‫כך שלמעשה דברים לכיוון הזה, ‫של הייחוד המיוחד של האותיות האלה, ‫נמצא אצל יהודה לוי, ‫נמצא אצל הרבה מדקדקים, ‫אבל אף אחד לא אמר, וזו הנקודה, ‫שאלה אותיות שם מפורש. ‫אמרו שזה חשוב, ‫שזה, אה, נאמר, מבחינת הביטוי, ‫זה הדבר הרך ביותר, ‫שכמעט לא שומעים אותו, ‫כל מיני מעלות כאלה. ‫אבל רק תרגולפיה זה הפך להיות ‫לשם מפורש סודי. ‫עכשיו, זה לא סיפור שמתחיל פה. ‫זה מתחיל עשר שנים לפני זה, ‫או אחת עשרה שנים לפני זה, ‫כשיש לו התגלות ‫בפטרס כנראה, ביוון, ‫בסוף שבעים ושמונה, ‫התחלת שבעים ותשע, ‫הוא אומר, הייתה לי התגלות, ‫וזהו זו ההתגלות, ‫שהאותיות האלה. ‫ואחר כך הוא חוזר, ‫גם באור השכל, גם במוכנות אחרים, ‫הוא חוזר על העניין הזה ‫שזה השם המפורש. כן, ‫פה, אתם יכולים לראות ‫שהוא כבר חוצב לעצמו מעמד מיוחד. ‫זה השם המפורש שהתגלה לו. ‫ודאי שהוא לא המציא, ‫הוא לא אומר שהוא המציא. ‫אלא זה, יש הרבה שמות, ‫אבל כל השמות האלה ‫מגלים ומסתירים. ‫זה השם... ‫הסופי. ‫הוא לא חוזר על האותיות ה פעמיים, ‫ולא נמצא אצל שום מחבר לפניו, ‫אז הוא אומר, זו הנקודה. ‫זה למעשה, אם הייתי צריך לומר, ‫מה אבולאפיה חושב, ‫זה החידוש החשוב ביותר שלו. ‫זה, אלה האותיות האלה. ‫למרות שהוא לא לגמרי, לגמרי. הראשון שדן באותיות האלה כנושא בפני עצמו. שהן אותיות המשך. מה זה המשך? כשכותבים ה', hey", לפני ה', hey", יש קמץ, נכון? רצה, זה קמץ. זה ממשיך את, ה... את התנועה, את הליקוד. זה פשוט... זה מושך, זה מגדיל את התנועה שנמצאה לפני זה. למה שאתה לא מבטא את זה, נכון, נניח מצא יהיה קמץ, רצה יהיה קמץ. גם בו זה שורוק, זה ממשיק אותו, הופך לזה. אז זה אותיות המשך, וגם זה ביטוי שהוא לקח מהדקדוק, הוא לא מהמדקדקים בבעי שהם ארבע אותיות על כמו שאגלה סדריהם במקומם בעזרת השם, במקומם. ואין ראוי להאמין זולת זה, שימו לב, זה דבר, משפט חריף, אין ראוי להאמין זולת זה, זה למעשה מדגיש את הקידוש שלו לדומה. כמו שיבוא האות והמופת עליו. האות והמופת זה הוכחה.